Hoje é dia 3 de setembro de 2017. Nós vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 5, versículo 1. Vamos falar um pouco do essencial do Evangelho.、Ah, geralmente eu prego o sermão mais ou menos de seis, seis meses e chegou a hora para que você possa ouvir. Se você já conhece, Peça para que Deus renove na sua mente, amém? amém? E peça para que Ele renove na minha também, para eu poder falar algo novo do Senhor para você. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abriram a boca, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: primeiro, Nós temos que lembrar aqui que o Senhor ele tinha uma distinção. Não de, de amar mais ou menos, eu não sei se posso dizer isso porque o próprio j o ã o disse que era o discípulo que Jesus amava, né? Então, eu não sei que tipo de distinção o Senhor tinha, mas talvez uma logística de ministério, né? Talvez uma estratégia, eu não sei exatamente. Mas você tinha dois grupos. Um grupo que eram os seguidores, que eram os que tinham a expectativa de serem abençoados, de receberem alguma coisa de Jesus. E você tinha um outro grupo que eram os discípulos. Dentro dos discípulos havia mulheres, m homens, havia m os apóstolos. Que é outra distinção importante você fazer. Nem todo discípulo era apóstolo, e nem todo apóstolo era discípulo. Judas não era discípulo. Então, dentro desses discípulos, você tinha mais ou menos um 120, você tinha abaixo de 120 a p ó s t o Um grupo ainda mais próximo, que era de 70, abaixo desse grupo de 70, você tinha um grupo que não se diz numericamente na Bíblia, mas seriam ali os 11 mais fiéis, porque Judas era apóstolo, mas a gente pode contar com ele como discípulo, né? embora oficialmente na Bíblia se cite ele como discípulo quando se faz a lista dos, dos 12. Mas eu estou falando do comportamento dele para com Jesus, amém? E não do, da, da, do chamado de Jesus para ele, mas isso não vem muito ao caso. A ideia é o seguinte: você tinha esse grupo dos d o z e e algumas mulheres, e alguns outros irmãos que estavam próximos. Tanto é que em Atos se diz assim: uma das, das c r i t é r i o s para se ficar no lugar de Judas era que tivesse acompanhado todo o ministério de Jesus de perto. Dos. Apóstolos, você tinha três: Pedro, Tiago e João. E dos três você tinha é, João e Pedro. E dos dois você tinha João. Então, eu não estou nem falando do grau de intimidade que você pode ter com Jesus e talvez não esteja usufruindo ainda disso. Pode desligar, Lucas? A gente fica só aqui. Mas estou falando que o que importa de forma, de forma mais. Como eu posso falar? O que importa urgentemente é que você saia da multidão e entre nos discípulos. Qual é a distinção então entre multidão e discípulo? Você pode dizer, é teu r ministério? m Não, porque aí os doze tinham, mas muitos discípulos não tinham. Você Pode dizer, é ser homem? Não, porque muitas mulheres estavam ali entre os discípulos. Você pode dizer, é ser casado, é ser solteiro? Eu vou dizer, não, não, não, não, não. O que faz alguém discípulo é a disposição de ir um pouco mais com Jesus, amém? Então a Bíblia diz aí, olha só, que Jesus, como se assentasse, se, se foi um pouco adiante, como é q u está aí, ó? Jesus, vindo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles, os seus. Discípulos, o discípulo ele está disposto a ir um pouco mais, o discípulo ele não se contenta, por exemplo, vamos fazer uma comparação, assim, né? quase forçando um pouco, porque eu estou muito longe de ser como Jesus, mas digamos que se a gente pudesse comparar, eu seria Jesus aqui, e todos nós aqui seríamos uma multidão, ok? Então Jesus, vendo a multidão, foi um pouco adiante, E se assentou, como se assentasse, vieram até eles os discípulos. Então, tire da sua mente essa imagem equivocada que só foram doze. Não está falando de apóstolo, está falando de discípulo. Então, a primeira lição é: o discípulo é quem vai um pouco mais. Mas não é só ir mais. O discípulo é o que ouve mais. Mas não é só o u v e mais. O discípulo é o que pergunta mais. Sempre que Jesus tinha parábolas mais complexas, os discípulos perguntavam: o que quer dizer o ceifeiro? O que quer dizer tal coisa? O discípulo não só vai mais, ouve mais, pergunta mais, o discípulo depois também fala mais. O discípulo é aquele que o evangelho passa por ele, ele não é mais o mesmo. Esse é o discípulo, amém? Aí você diz, né, pastor, mas multidão é mais confortável. Multidão, a gente vai vir sentar, né? Trega uma f e r t i n h a balança a mão, canta e toca a nossa vida. Só que eu quero dizer uma coisa pra você hoje, com muito carinho, mas com muito verdade: Deus não tem parte com multidão. Ah, mas ele me curou uma vez que eu estava muito doente. Ele também curou multidão várias vezes. Ah, mas uma vez eu estava com fome, e aí o irmão me abençoou. Muitas vezes Jesus deu pão para a multidão, mas Jesus não tem compromisso com a multidão. Jesus diz: Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. Então a ideia é, ah, pastor, por que, que o senhor vai assim, r u d e a n d o depois aperta a gente? É porque Deus v a i r e p e r d e de mim. E ele vai dizer: por que você não ensinou aos meus filhos o que era um discípulo? Por que você não ensinou aos meus filhos que eu queria mais deles? Por que você não ensinou aos meus filhos que eu podia entregar mais de mim para eles? Então a primeira coisa é: o discípulo, ele vai um pouco mais, ele ouve um pouco mais, ele pergunta um pouco mais, ele se interessa um pouco mais, ele se compromete um pouco mais, ele ensina um pouco mais. Essa é uma das marcas do discípulo. Ele sofre pelo que ele crê e ele leva isso além. Você está comigo, amém ou não? Amém. O discípulo, ele, ele passou daquela fase de se preocupar tanto em mudar as pessoas. Eu estava ouvindo o reitor de uma universidade americana, a Florida Christian University. E ele falou uma coisa muito forte para mim. E o、um、entrevistador perguntou para ele qual era o sonho da vida dele. Ele disse: Bem, quando eu era jovem, eu sonhava em mudar o mundo. Um pouco mais maduro, eu comecei, uma vez que eu vi que não daria para mudar o mundo, a querer mudar as pessoas. Mas depois de caminhar mais um pouco, O meu objetivo agora é mudar a mim m e s m o Essa é uma característica do discípulo. A multidão é afobada. A multidão reclama porque aparece uma cena na novela que é imoral. A multidão reclama porque tem um homossexual na novela. A multidão reclama, mas ela não muda a si mesma, porque ela continua assistindo a novela que na novela tem a cena que ela reclama. A multidão fala de fofoca, fala de briga, mas ela se acha no direito da fofoca e da briga. A multidão é pronta para poder levantar o、um、trono, mas também botar na forca. Não foi assim que foi com Jesus? A multidão é burra. A multidão é limitada. Jesus não tem compromisso com multidão, Jesus tem compromisso com d i z e n h o Porque o discípulo, ele não vê um problema e ele diz: temos que mudar o mundo. Não, o discípulo vê um problema e diz: eu tenho que mudar para não acontecer isso comigo, eu tenho que mudar para ser referência para essa pessoa, eu tenho que amar mais essa pessoa e investir na vida dela. Por isso que o discípulo sempre quer mais conteúdo, mais significado, ele sempre quer ser mudado por Deus para que ele possa mudar onde ele está. Esse é o discípulo. O discípulo, quando ele vê o defeito de um irmão, ele pensa: como eu posso ajudar esse irmão? Mas a multidão, quando vê um, de... um defeito de um irmão, pensa: como eu posso crucificá-lo? É assim que a multidão faz. Se você serve a multidão, se você cura a multidão, vamos fazer desse nosso guru, nosso rei, o rei de Israel. Mas quando Jesus começou a ensinar sobre. Sacrifício, sobre ressurreição, não, isso aqui não, não é para gente. não. E aqueles mesmos que cantaram o s a n a se calaram depois quando Jesus foi crucificado. Então, irmãos, primeira coisa que, antes da gente trabalhar alguns pontos bem simples, mas fundamentais do evangelho, que nós vamos ver, é. Como você vai ouvir o que a gente vai falar? Com a multidão ou como discípulo? Se você ouvir como discípulo, você acolhe com uma enxada, você puxa para você. Se você ouvir como multidão, você diz: Ah, como minha sogra devia estar aqui agora. Essa palavra é para o meu marido. A multidão ouve assim, mas o discípulo ouve: Ó、oh, Senhor, isso é para mim. O Deus, eu preciso ser transformado. Senhor, não desiste de mim, Senhor. Amém ou não? Então, vem na minha mão? Amém. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Rei dos céus. Qual é a A bem-aventurança? Ela pode ser traduzida, a s s i mais m literalmente em português, como: felizes são aqueles Que são pobres de espírito. Pobre de espírito não tem nada a ver com aquele negócio que d i z f a l a n d o é o、um、espírito de porco? Pobre de espírito? Não, não, não. Felizmente se convencionou que alguém de mau caráter, ou alguém tacanha, pequeno, ruim, mesquinho, é pobre de espírito. Mas na verdade, o pobre de espírito é alguém que tem a consciência plena de que é necessitado do espírito de Deus. Então ele é pobre de espírito, ou simples de espírito, ou humilde de espírito. O contrário disso é uma arrogância espiritual. Sabe aquela pessoa que você vai pedir oração e ele fala assim: Glória a Deus, não tem ninguém aqui, aleluia. Desse jeito. Ele diz assim: Você também pediu oração? Anda aí todo torto? Fazendo o que é errado? Não tem uma vida santa? Depois chega perto de mim para que eu possa orar para você? Eu vou ver. Não quero me misturar com quem não dá certo. Gente. <risos> Bem que nem uma vez meu pai foi pregar. Foi, foi num、no、congresso, um negócio desse. Ele conta a história de、um, uma mulher que chegou para pregar, né? a Poderozona. E aí, ela entrou por uma portinha. O pessoal foi chegar perto dela. Não me toque, que eu estou cheio de unção. E para ficar mais perto, uma vez eu estava. Indo pregar na congregação, me achava o mais crente do mundo, porque ninguém queria ir lá pregar, porque era uma congregação na favela em Salvador. E eu ia, né? E assim eu perdi esse galardão, porque eu acho que eu ia tão arrogante, porque eu era o único que ia, né? Eu era o espiritual. <risos> e aí o espiritual t á indo, e de repente o espiritual chega no ponto de ônibus, e tinha um, devia ser algum m o g ã o Pai de Santo, alguma coisa assim, porque ele era muito indumentado com c a n o m b l é né? E aí quando eu cheguei perto assim, aí ele. Distanciou um pouco. E aí eu pensei comigo, né? Nossa, como eu sou espiritual. Como eu sou cheio do Espírito Santo. Oh, glória! demoniado já correu. Porque assim: quando tem alguém cheio, o demoniado corre. Só que não foi assim com o Gadareno. Irmãos, eu não quero ganhar a piada, eu não quero é, ganhar, até q u e l e né? Eu perco amigo, mas não perco a piada, né? Eu não quero perder a ilustração, eu não quero perder vocês com amigos para ganhar a ilustração. Eu não sei se foi no mesmo dia, ok? Quero ser bem honesto, mas eu acho que foi. Que eu estava nesse ponto de olhos e depois eu pensando comigo, eu pensei, o que será que fez aquele homem se afastar de mim?、E、com certeza não foi um são. Eu me lembrei depois que uma senhora corajosa me futucou assim, bem discretamente, com、um、certo nojo, e olhou pra mim e falou assim, aquela cara assim, não s uma cara de nojo assim, sabe? Bota metade da língua pra fora, e disse assim: Meu filho, disse o que é a senhora? Todo ungido, q a senhora? Aí ela falou assim: Ela apontou pro chão, eu tava em cima da poça de vômito de cachorro. Ele estava muito mal, porque era uma poça considerável. Como é que eu sei que era uma poça de vamos de cachorro? Porque é só cachorro que come capim, né? Quando está assim, passando mal. Eu aprendi isso com i n h a avó. E aí eu vi que não era unção,、um、né? Que estava afastando o sujeito de mim. Então, irmãos, cuidado com a arrogância espiritual. Cuidado, porque se diz assim, você da igreja tal, você tradicional. Meu pastor vai de tênis para a igreja, rapaz. O Pastor mente aberta. Não tem gosto de r o d e m e m b r o de não sei o que, não, n a igreja? Vida nova.、É? Lá a gente é da Bíblia. E vocês aí de terno. Vocês são religiosos. Irmãos, isso é uma arrogância tão grande, tão grande. Então, o que seria essa pobreza de espírito, essa necessidade, essa, essa consciência da graça que sustenta você? É você ser aquele que não acha que tem qualquer dignidade em você que lhe faça merecedor de qualquer b ê n ç ã o E assim, para explicar isso, eu preciso parar um pouquinho, porque é o seguinte: pela misericórdia de Jesus, Ele nos fez herdar as bênçãos, amém, irmãos? As bênçãos espirituais e a regiões celestes, mas isso foi por graça, por favor. O que é arrogância espiritual? O que é alguém cheio, né? estou de... falando cheio do espírito, é um termo bíblico que é positivo, mas eu estou falando só, só de forma antagônica ao que o texto está escrevendo, amém? Que ele disse que deve ser pobre de espírito, amém, irmãos? O que seria uma pessoa arrogante espiritual? É aquela pessoa que acha que não tem mais o que melhorar. Ou então ela acha às vezes que ela não tem que fazer nada pelo Senhor ou por Deus, porque afinal de contas, quem deve a, a ela é Deus. Porque é que nem o sujeito de manhã, no domingo, s r Roberto, que foi dar testemunho na igreja e falou assim: irmãos, eu estou aqui. E é aquela igreja que abre para testemunhos, assim, né? o p o r t u n i d a d e E aí o irmão pediu a oportunidade, falou: Eu quero agradecer que estou aqui nesse domingo, tão ensolarado. de pensar, irmãos, que há pouco tempo atrás, agora, eu estaria na praia. Aquela praia, a q u e l e calor. E já Já estava tomando aquela cerveja, misericórdia, irmãos, aquela cerveja gelatim. O cara está com o coração lá na cerveja ainda, gente. Que arrogância, e ainda se ufana de que é espiritual, porque está indo para a igreja. Então, assim, ó, deixa eu dizer agora para você: qualquer coisa perto disso em você, sai desse lugar. Sai, ele é muito perigoso, ele é muito arriscado. Que numa vez que f u i orar a o Senhor, eu ajoelhei e falei assim. Senhor, é. Deixa eu ver se eu lembro, i foi, tão... foi assim: eu ajoelhei. Ah, e aí comecei a falar assim: Senhor, eu errei isso aqui. Ó, pecado é pecado, errei. É erro. erro é para o senhor perguntar quem descobriu o Brasil sem dizer que foi Colombo, isso é erro, né? a pecado é pecado. Aí comecei a chamar o pecado de erro, né? Ó, Senhor, eu errei, é verdade. Mas também, Senhor, o e r veio aqui aquela situação, como é que eu faria? Eu comecei a tentar argumentar com Deus. Gente, é tão lindo o Espírito Santo, porque ele é muito ele é, ele é elegante, né? O Espírito Santo falou: então você não precisa da minha intervenção, se você é justo. Oh, não, eu fiquei com vergonha. Já que você é justo, não precisa da minha intervenção. Aí eu parei assim, irmãos. Eu queria um buraco, Fabrício, para entrar, mas não tinha. E aí eu pedi perdão ao Senhor. e falei, o Senhor tem razão, Senhor, eu estou errado, meu pecado, me perdoe. E ali foi maravilhoso ver como o pobre de espírito ele ganha o reino. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, que em nome de Jesus, você seja uma pessoa. Que tenha consciência do quanto você é necessitado da intervenção de Deus. Amém, irmãos? Amém. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todo mundo chora aqui por alguma coisa. A pergunta é: o seu choro ele pode ser? Consolado pelo Espírito Santo, porque tem coisas que nos levam às lágrimas que não tem nada a ver com as promessas que o Senhor tem para nós. Por exemplo, Senhor, é, estão me perseguindo porque eu amo ao Senhor. e Senhor, eu acho tão injusto isso, Senhor. Essa pessoa pude perder o emprego. Porque ela ia ver o que é bom. A mão do Senhor pesar sobre ela. Tudo errado essa oração. Primeiro que o Senhor prometeu que você ia ter a honra de ser perseguido pelo nome dele. Você pode até orar e dizer: Senhor, está pesado. Tá, a pessoa está me perseguindo demais. Isso é totalmente bíblico. o Próprio Paulo orou assim. E o Senhor disse a ele: o quê? A minha graça te basta. O problema é quando eu e você perdemos o caminho. E a gente leva as nossas questões para Deus, o nosso coração, na nossa casa. E a gente tenta resolver as coisas como se a gente pudesse ter uma vida cristã séria sem chorar, irmãos. Todas as vezes que eu vejo uma coisa na minha casa, na minha família, com vocês, que são as coisas que me importam na minha vida, e eu vejo que não está como eu gostaria, o Espírito Santo insiste comigo. Você já experimentou chorar por isso? Eu b r i n e i com meu pai. Eu sempre dizia do que Deus falava com ele, fala comigo também. Você já experimentou chorar por isso? Você já experimentou confiar esse problema a mim? Então, irmãos, eu falo para você: quando você estiver chorando por uma causa digna, já comece a tomar posse do consolo do Senhor. Quando ele diz assim, bem-aventurados que choram que serão consolados, nós sabemos que p a r á c r i t o Consolador, Advogado é o Espírito Santo. Então, o que Deus está falando é o seguinte: não é de todo mal você chorar, você é feliz por chorar. Porque quando você chora de forma adequada, quando você chora por algo que tem que ser chorado mesmo, quem vai consolar você é o Espírito Santo. Porque é o Consolador, amém ou não amém? Então, Às vezes a gente tem questões que são necessidades que não são pecado, que Deus não, não é obrigado a nos dar, mas que às vezes nos e n t r i s t e c e Por exemplo, Deus, eu quero casar, Senhor, eu quero casar. Se eu s o u solteiro, eu quero casar, Senhor, me dá alguém. Ah, o que a Bíblia diz que é melhor que você não case, v o c vai ter menos problema. Mas Deus também disse: calma, não obriga ninguém a não casar, não, não é? Paulo já, Deus tinha revelado ali a Paulo que a igreja romana ia fazer, né? Proibindo os meninos de casar, coitado. Não é verdade? Não, ninguém pode proibir de casar, não. Vai casar na bênção. Mas, você, Deus não tem a obrigação de providenciar alguém para casar com você. Não tem. Você pode pedir? Pode. E eu, sinceramente, nem sei como funciona esse direito, porque, como seria? Deus ia fazer alguém gostar de você. Não sei, eu acho que Deus talvez faça você uma pessoa melhor, para que daí você se torne um partido mais interessante. Amém, irmão? Não sei exatamente como isso acontece. Quando eu souber, prometo que eu, que eu compartilho com vocês. Ou vocês me ensinam também. Mas, chorar, causas que não ferem a palavra de Deus, pode ficar tranquilo, porque você vai ser consolado. O contrário disso é quando você tem alguma convicção muito equivocada de que porque você recebeu Jesus você não vai sofrer. Meu amigo, isso é propaganda enganosa. Pode levar para o p r o c o n Ah, não, me disseram que eu ia receber Jesus, não, eu não sofri mais. Mentira. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Está comigo, amém ou não? Bem-venturados a os mansos, porque eles herdarão a terra. Que contrassenso! Como é que o、um、manso herda alguma coisa? Não. Pastor, o senhor não prega esses seis, seis meses, não?、Eu、lembrei agora, o senhor prega de dois em dois. Então, tu fica aí ouvindo e fica na b e n ç ã o Como é que o manso vai herdar alguma coisa, pelo amor de Deus? Você já viu como é? Briga por herança? Amigo, era uma amizade, era um amor, troca de receita. Mas quando resolveram fazer o tal da. O nome que documento tem que fazer? Inventário, misericórdia. Gente, eu já ouvi tanta gente, já c o n s e l h e i tanta gente que chegou assim: minha família era uma bênção. E de, quando fala essa palavra inventário, já sei, o negócio pegou. Porque aí, meu amigo, a amizade saiu pela janela, as receitas queimaram todas, e o inventário do inventário entrou na jogada. Aí, como diz minha avó: sobe na parede, q u e tem a unha maior. Oh, o pastor me disse que era para ser manso aí, perdi. Só fiquei com a casa lá no. Amém. Meu irmão, profetizou, e recebo. Fiquei lá só com a casinha lá de um cômodo. Meu irmão ficou com duplex. Não sei quem ficou com não sei o q u ê Não sei quem ficou com terreno. E eu fiquei lá com... na casa em Bandambi. <risos> Boa, essa foi boa. Eu vou conversar com o que se passou. Ele disse que o Manser o h der a terra. O、oh, irmão, oh, que terra? Nem aqui de baixo, não, não, amor. É a terra lá de cima. Porque Jesus não tem compromisso, irmãos. E tem coisas que a gente pode conseguir de forma suada e honesta, como eu falei na hora da oferta. Mas Deus não prometeu que você ia ser rico, não. Nunca. Aqui na terra, não. O que eu creio é que, uma vez que o sujeito não bebe mais, não fuma mais, não joga mais, gente, só o ato de dizimar. Eu sei, eu tenho um caderninho lá em casa no segundo livro caixa. Tem lá a primeira despesa o que? d i z e m a oferta. Primeira coisa que eu tiro, diz-me oferta. Só isso já faz o sujeito ser mais organizado. É ou não é? É claro que ele vai ter uma vida melhor do que antes. É óbvio, isso é matemático. Não é uma teologia da prosperidade. É uma teologia da, da, da graça, do zelo, do cuidado de Deus. Amém ou não? Então, mas a sua mansidão, ela, eu não estou falando para você ser trouxa, para você ser bobo, ok? Mas cuidado, porque às vezes você herda a terra aqui a um custo muito alto. Tem gente que prefere a terra aqui do que levar a alma da irmã, do irmão, do pai para o céu. De ter sido u s a d o por Deus para poder que essa pessoa seja salva. Se ela for salva, Deus usa outro, mas podia ser por mim. Então cuidado, porque às vezes no trabalho, sabe? Às vezes a gente não briga assim. De forma beligerante na frente da pessoa, mas às vezes a gente nos bastidores ouve a fofoca do de... d i a a d o Quem cala? Ou fala mal de alguém e diz: É mesmo? Gente, não, nunca imaginei, gente. Eu não disse nada, pastor. Eu não falei nada. Eu só ouvi. Tem horas que seu ouvido é como se fosse uma, uma rúbrica de, de avalista para algumas conversas. Estava hoje no, na piscina com Sofia e, e tinha umas amiguinhas dela perto e começaram u m a intriguinha assim. Aí ela, o、oh, deixa eu sair, não quero saber de nada. Eu achei tão bonitinho aqui. <risos> Às vezes tem que fazer assim,、mons. ou para pra a dar uma palavra pra consertar, né? Ou então, então bem-aventurado manso, viu, marido? Você quer herdar o seu lar? Seja manso com a sua esposa. Você quer herdar o seu filho? Seja manso com ele. Amém ou não amém? amém? Eita, que tem casal que pegou agora, guardou. Guardou não, Java? Seja manso com sua esposa, seja manso com seu marido, seja manso com o seu patrão, seja manso com o seu colega. E como eu falei alguns dias sobre mansidão aqui, a mansidão que a palavra de Deus está falando não é ser pacato, não é ser tolo, não é ser passivo. o vamos falar daqui a pouco dos pacificadores. Ser manso é ser adestrado. Ser manso é um cara bravo, um pitbull que é colocado, ó, que nem um, um p o o d l e Quando tem que ser assim, porque é contra o inimigo. Essa é a nossa luta, amém ou não? não? Contra a carne, contra o diabo, contra o inimigo. E aí, irmãos, você vai herdar naquilo que vem de Deus um lar saudável. Vem de Deus. Porque não quero também que você ache que Deus só tem posses para nós no céu, viu, irmãos? Tem muitas promessas de Deus para nós aqui embaixo.、Amém. Harmonia na família. Um casal que vive um, um relacionamento amoroso no Senhor. Filhos que são a bênção. Isso é promessa de Deus para q ti. Amém, Amém ou não? Amém. Três. Perdão. Quatro. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça é a plena vontade de Deus aplicada. Tenha fome da vontade de Deus. Irmãos, isso é uma das coisas mais difíceis que nós vivemos, sabia? Porque geralmente nossa fome. Eu ia falando de uma comida gostosa aqui, mas. Geralmente nossa fome é da nossa vontade, não é? Você já pensou se a sua maior fome não for da sua vontade, mas for da vontade de Deus? Já pensou se você. Sabe aquele primeiro bem que você comprou, sei lá, uma bicicleta, uma moto, que você juntou suas nicas, que você trabalhou, cadê a torre? Já começou com a moto, depois com o carro, depois com a casa. Né? E aí você juntou, você, sabe, você fez aquele esforço todo até lanchar água no trabalho você l、e ah, a n d e o u E eu sei falar e conseguiu sua vontade. Tudo bem, nesse caso a sua vontade não está contra a vontade de Deus, se você ter um bem, certo? Mas. Tem coisas que nós sabemos, já sabemos qual é a vontade de Deus. Outra forma bíblica de interpretar a justiça de Deus é a benevolência e a misericórdia com aquele que é necessitado. Irmãos, não dá para a gente ser indiferente da necessidade alheia, não. Isso, isso é uma, uma violência à própria palavra de Deus. Como é isso? Você olha para a sua família, às vezes tem gente que está num aperto tão terrível e você está pensando assim. Não sei o que vou fazer com essa parte do meu dinheiro que sobrou. Não sei se tem visto. Não sei se e c o m p r a r alguma coisa. Gente, e aquela pessoa que às vezes é parente, a Bíblia diz que você não cuida dele, você nega a fé, está precisando. Então, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é social, ela é moral, ela é espiritual. A igreja tem o objetivo: fazer a vontade de Deus na terra. Amém ou não, amém? Mas isso não está só nos nossos projetos sociais, não. Isso tem que estar na nossa vida prática. Qual é a vontade de Deus na minha casa? Qual é a vontade de Deus na minha agenda? Qual é a vontade de Deus nas minhas férias? Qual é a vontade de Deus no meu trabalho? Aleluia. Não estou dizendo aqui que Deus vai obrigar você a ser torneiro mecânico, a ser carteiro, a ser empresário. Não, não, não, não vejo fundamentação bíblica para isso. Deus vai abençoar o serviço que você fizer de forma honesta e bem feita. Você vai escolher.、O、máximo que você pode perguntar a Deus é: Senhor. Você for no psicólogo fazer um teste vocacional, ele vai me dizer o que é melhor fazer, mas o senhor sabe mais ainda, então me dá uma dica aqui, Deus, por favor, qual é o meu talento? O que é que eu vou poder? Aí maravilha, amém? Mas tem gente que diz assim: eu sonhava tanto em ser pastor, mas Deus me mandou ser advogado, ou o contrário, né? Eu sonhava tanto em ser advogado, mas Deus me mandou ser pastor. Gente, que absurdo! Ele podia ser pastor sendo qualquer coisa, viu, não é mesmo? Quer dizer, qualquer coisa l i s a né, irmãos? Não que advogado seja lista. Está aqui comigo, amém ou não? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O misericordioso é alguém que tem o、um、miserável no coração. Misericórdia significa, vem em duas palavras: miséries e cárdia. Misericórdia Misericórdia é ter o、um、miserável no coração. Bem-aventurados aqueles que não amam somente os que merecem, seria outra forma de dizer isso? O que Jesus está falando é o seguinte: se você pôr o miserável no coração, pode a c h a r que eu vou pegar você que é miserável e pôr no meu. É isso que o versículo está dizendo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem é o miserável que está no seu coração? Quer um exemplo? Aquela pessoa que te traiu, que te fez mal, que te humilhou, que te machucou, esse é o miserável. E onde eu devo botar ela? No quinto dos infernos. Não, no seu coração. Maneiro de a gente bota, irmãos? É ou não é? Aquilo é um, um traste por mim e morre. Ali Deus vai pesar a mão em cima dele. Ele vai ver o que é bom. v a mexer com o g i d o Não é assim? Ainda tem a trilha sonora assim, ó. Quem me viu passar na prova、e、não me ajudou, pode ter certeza vai se arrepender. Vou pisar na cabeça dele? Aí me perguntaram a vez: Pastor, o que é que o senhor tem contra a cantora? Eu falei: Não tenho nada contra a cantora. A letra da música é q u não é bíblica. Vai fazer o quê? Não é assim? Então, meus amados, Deus vai. Sabe o que é legal? Uma das coisas mais legais do Evangelho, eu sou pastor, eu sou novo, mas já sou há alguns anos, é ver como o Espírito Santo aplica a palavra. Aí você está lá na sua, né? Aí está lá, trocando o canal, aí o Espírito Santo fala: É agora de botar em prática o que o pastor falou. Aí você disse: Como assim, Senhor? Vamos ali no quarto que eu vou lhe mostrar o、um、miserável que você jogou na lata do lixo, mas eu quero que você comece a orar por ele. Aí você começa a orar pelo miserável. e Sabe o que acontece? Enfermidades suas começam a ser curadas, a sua alma principalmente, porque você, ao invés de desobedecer a palavra, se amaldiçoar, porque o que a Bíblia diz é o que, irmãos? Vamos lá? O que a gente deve fazer por aqueles que nos perseguem e nos amaldiçoam? Orar e abençoar. E aí eu fui, né? Pra que eu fui fazer isso, irmão? Fui lá no grego. A Bíblia diz que é mais é dado, mais é cobrado, né? E fui ver como era esse bem d i z e u s que lhe maldizem, Vinícius. Para que eu fui lá? E a chantou diz: Claro, pastor, você tinha que ir, para saber. E lá diz: É verdade, irmãos. Diz assim: Que. Eu u e s t u d a r a palavra, não lembro qual é a palavra agora. Eu fui estudar a palavra. E. abençoar ali naquele contexto. É você. falar bem. Você pensou? Tem gente, Zara, que você olha assim e diz: Eu Vou falar o que, bem, Você está mandando mentir? Porque tem gente. Não, Alex. A gente olha assim e fala assim: agora perdoa, Senhor. Preciso de uma revelação. Me dá um dom da visão aí para eu ver, porque não estou vendo nada nesse sujeito aqui que, que vale a pena ele e s t á vivo. Aí Deus vai e fala assim: não, você lembra aquela vez que ele te serviu e te amou assim, assim, assim? Por isso que você sofre tanto com a traição dele. Porque você não esperava que alguém que te fez tanto bem te fizesse esse mal. O Espírito Santo é brincadeira? Aí você diz assim, é Senhor, a verdade. Então, tenha cuidado, porque quando você amaldiçoa quem te amaldiçoou, e quando você maldiz quem ele maldiz, você se fez igual a essa pessoa. Aleluia. s e n d a minha, mas diga Aleluia a m i n a l e l u i a Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Segura mais um pouquinho, vem. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles. Irmãos, o limpo de coração ele consegue ver Deus de formas tão inusitadas. O sujo de coração, a... o próprio Deus aparece na frente dele e ele não vê. Seu coração está por mim. Mas o limpo de coração, a gente até acha engraçado quando fala as coisas. Porque a gente às vezes pode achar até ingênuo. O lindo de coração diz assim: Rapaz, eu acordei com vontade de comer o cuscuz, e quando eu cheguei na mesa, mamãe fez o cuscuz pra mim, aleluia, glórias. Deus é bom demais, m a s Olha como parecia que era o próprio Jesus que fez o cuscuz pra mim. E você vai dizer o que? Do irmão puro de coração que falou isso: Amém, meu irmão, glória a Deus, que Deus maravilhoso, é assim? Mas o s u h o de coração fala assim: Não, mamãe já preparou o cuscuz desde ontem, seu soro hoje de manhã já estava pronto, e n i n i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i n h i Às vezes o irmão fala assim: Olha, eu estou tão feliz porque Deus tem feito assim comigo, Deus tem feito assim comigo. Aí o cara que não está tão limpo de coração, ele, ele não consegue ver Deus em nada. Ele acha que tudo é a ciência, né? Não, você tem isso, porque você se esforçou. Uma vez, um, um, um pastor Jeremias Ferreira, lá da oitava igreja, eu gosto muito dele, presbiteriano, lá de Belo Horizonte, e amigo do meu pai, né? Eu sempre me garbo d o s amigos do meu pai, né? Ele estava dizendo que um empresarião forte lá, né? Ele chegou e falou assim: meu irmão, parabéns, hein?、O、negócio saindo bem. Aí ele falou assim: é né, pastor? Muito trabalho, né? Muita dedicação, está indo bem. Aí o pastor, esse não foi pobre de espírito. Aí pastor, gerei, pastorzão, né? Vamos ali, meu irmão, chega mais aqui, ó. ó. Quando o pastor passar a mão no seu ombro, se p r e p a r e lá vem mesmo. O s a m uma n o e l a assim, eu falo u assim, rapaz. Eu conheço tanta gente que se dedica muito mais que você e tá c a e b r a d o Você tem que reconhecer a graça de Deus, meu amigo. Tudo bem que você trabalhou e aí já foi a ação de Deus. A graça de Deus levou você a trabalhar. Você tem que dar glória a Deus. Graças a Deus o irmão recebeu a palavra. Amém ou não? Então. O l i m p o de coração, ele vê Deus sustentando ele. Ele vê Deus curando ele. Ele vê Deus colocando pessoas ao redor dele para abençoá-lo. Ele vê os livramentos de Deus. Ele vê Deus agindo o tempo todo. Não é porque ele é paranoico, é porque ele é limpo de coração. Amém ou não, a m é m O l i m p o de coração é lindo você conversar com a pessoa limpa de coração. Porque ela só fora de Deus. Parece que ela não faz nada. Parece que quem faz tudo é Deus. É porque, de fato, é Deus que faz. Amém ou não, a m é m Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles e r ã o a Deus, aleluia. Claro que essas promessas também são para a eternidade, mas eu estou trazendo isso aqui para a nossa realidade o dia a dia. p o r penúltimo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador não é passivo, irmãos, não é aquele que vê uma confusão, injustiça e sai. Não, eu sou pacificador, eu sou paz e amor. Eu não, eu já falei pra vocês aqui, naquele filme lindo com Will Smith, A Procura da Felicidade, se não me engano. Filmaço. Ele tem uma hora que ele tá na fila do albergue, ele tá representando os caras mais ricos dos Estados Unidos, que cresceu, prosperou, mas se fala dessa fase dele de transição, uma vida terrível, um tempo de depressão na economia americana. E ele tava na fila do albergue com o filhinho dele. E aí entrou um cara na frente dele. E aí? Era uma confusão, mas um pacificador corajosamente entrou na briga porque o pacificador não é o passivo, o pacificador ele arrisca a vida para que haja paz. Amém? E aí ele falou: o cadeirante encostou assim e falou assim: não, não, não, não, ele estava na frente. O cara aí que tomou o lugar dele. Ali o Espírito Santo, pacificador. Então, esse é o pacificador. Ele não pensa no quanto ele pode entrar na briga, não, ele vê em justiça. Ele denuncia, amém ou não? Então, bem-aventurado pacificador, porque ele será chamado filho de Deus. Agora vamos aprofundar um pouco mais desse versículo. Alguém, quando você olha para a filhinha Brahmalu, é engraçado porque, ora está c a hora tá cara de Dani, ora está c a hora tá cara de Fabrício, ora está c a cara de d a n não é assim? Aí tem foto que eu digo todo pai,、e、tem foto que eu digo toda mãe, né? Mas por que a gente diz todo pai? Porque ela parece com o pai, não é assim? s i m Por que, é que a gente é chamado filho de Deus? Quando a gente parece com Deus. Qual é o ser no universo mais pacificador de todos? É Jesus. Amém? Jesus é a própria paz. Ele é a nossa paz. Ele entrou na calamidade que era a nossa existência. Nós éramos odiados de Deus, porque éramos filhos da desobediência. É algo duro de falar, mas está na Bíblia, irmãos. Todas as maldições estavam sobre nós. E Ele nos fez paz com Deus. Amém ou não? Amém. Então, quando você entra na u m situação e traz paz, você está p a r e c e n d o com Jesus. E vão dizer, filho de Deus. Amém, amém, amém, amém, amém. Então, tem horas que a gente pensa que a melhor forma de pregar é botando uma caixa de som nas costas. Acho lindo. Quem fizer é ótimo. Mas tem formas mais estratégicas hoje em dia, irmãos. Ser pacificador é uma delas, amém ou não? Para terminar, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça de Deus, vamos ficar de pé para a gente orar? A justiça de Deus, ela vai trazer a você a perseguição. Então, tem níveis de perseguição, né? A gente pensa hoje, por exemplo, que a igreja perseguida ela está só lá na, na Coreia do Norte. Olha Ô irmãos, não, mas hoje, hoje, hoje, por incrível que pareça, numericamente, nunca houveram mais perseguidos na igreja do que hoje. A igreja, embora a África, metade da África já é cristã, glória a Deus, vocês sabem disso. Eu estava vendo um, um dado de um estudo recente, e o jornalista disse: a África é cada vez mais cristã. Daqui a 50 anos vai ser um continente protestante. Aleluia. Glória a Deus. Quero que fale com meus irmãos. Nossos irmãos. Então, cuidado com essa falsa expectativa de que você não vai passar por tribulação. Por provação, por problema, por perseguição, por vergonhas, por dificuldades, isso não é alternativa. Você, inevitavelmente, vai passar por situações limite, onde você vai poder testemunhar ou não do que o Senhor já fez na sua vida. Que, em nome de Jesus, você seja chamado filho de Deus, que você receba o Reino de Deus, que você veja Deus e que você. Alcance misericórdia, Amém? Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, vencer os sofismas, as, as mentiras, que às vezes tão repetidas, nos fazem confusos sobre o que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser bem-aventurados, onde o mundo diz que não há nenhum gozo, nenhuma paz, nenhuma recompensa, mas no Senhor nós temos. Nosso reino é outro, nossa prioridade é outra, nosso tesouro é outro, nossa morada é outra, nossa língua é outra, nossa pátria é outra. Então, que enquanto estivermos aqui, possamos suportar esse lugar, amar as pessoas ao nosso redor, mas investir, acima de tudo, no teu reino. Que seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. amém, amém.